Falenderime tona absolute, i takojnë me të mëllahut gjëllë gjëleluhu, zotit të botrave kriusit të gjësis, përshëndetjet e allahu gjëllëvala dhe përshëndetjet tona, qovëshim bi më të mirin dhe zotrijun dhe mëshirën e botrave, të dërguarin mëshirë për botrat Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi familët ti të, të ndarshme dhe gjithatët e se të ndjekër rrugën e ti me të mirë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Vazdojmë me lejen e Allahut xhallal jalalu të ndajmë disa minuta në mësimin e fesë së Allahut subhanahu ve teala duke u munduar të nxjerrë këshilla dhe mësime dhe udhëzime për jetën tonë ashtu siç është i kënaqur Allahu xhallal jalal vaz uh, kaqëne rrugut dhe vargut legjëratave me fol për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam mirëpo të tavojmë një shkicë apo një porjashtim të vogël Flasmi diqka për njësurët të prejsurëve të Allahu të barë e kjovë të ala. Dhe të kaluarën, djetarët, kër e kanë mësue librinë Allahu të barë e kjovë të ala, kam përqëllim kër e kanë spjegue domethonjët e ajeteve, kuptimet e ajeteve, ajo që angërthejnë ajetit për kuptimive të mloja, urcive të mloja, sekreteve të mloja, zakonisht në, në të shumë të në e rosteve, nuk ja kanë spjegue kurkuj në ajetet, vetëm nëse ata të n atë surë e ka ditë përmenç nëse ka ditë surë në bëkara përmenç atër ka fillu e me jashtë shpegu e ajetët dhe do me thonjit e atër ajetëve pëse nëse te ki përmenç esenën ajetin pasaj kur të të shpegohet ajo në shumicën e rastëve kur të aledzojsh ajetin për, pasaj për zdyti kuptimët shpegimët vinti e në mendje shpegimët vinti e në mendje andaj sot Melajna Allahu te bareku ve teala disa minuta të shkurtë për surën që besoj se të gjithë edeni përmend se pata nuk ka namaz, po besoj dhe shpresoj se të gjitha e kuptimin esenciale keni të njohur. Ajo është surja El Fatiha. Surja El Fatiha, të themi sa më afër kuptimeve Allahu të Allahut te bareku ve teala. Surja El Fatiha është surja më e vogël që e ka zbritur Allahu te bareku ve teala Muhamedit alayhi salatu was salam. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin dirata ghayril maghdubi aleihim wala dallin kjo shtat ayetat se sa dikasbrit Allahu te bare kjo atala tek muhamedi alei salatu wasalam ju keni të njohur shejhul islam ibn qayyim al-jauziyah shamsuddin muhammed ibn qayyim al-jauziyah ki hojë mad ki kolosi dijes e ka një libër të shkruar shpjegim i kaptines el fetiha në tri volime apo 7 ajete jan Hoxha i bënkajim el gjozije e ka shpegu në tre volime dhe volimet jan një volim për aforësish dikun 600 dhe 500 faqe ta shpara mendoje sa ka forë që e khulli islam i bënkajim për fetiha për el fetiha fillimisht i bënkajim i thot surja el fetiha për mban kret kuronin mbrejnda vetit Suri Al-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Al-Amin Tash, ti munësh me, me thonë 7 ajete, krejt ajetet këtu, po krejt Allahu te bareke, o talaj ka përshie krejt kuptimet e Kur'anit në Suri Al-Fatiha Nëse do me ditë këta, une kër e kam bazë në dëgjuhe Filimish se Suri Al-Fatiha përmbanë gjithë Kur'anin Ka qenë te për, për e ngusht për me pranue Te për e ngusht për me pranue Kur ti këthej është librës të iban qajmë al-jauzija madariju s-salikin madariju s-salikin nësbegimina ija ka na'budu wa ija ka n-sta'in nësbegimina surësa ija ka na'budu wa ija ka n-sta'in ki me pa si dhjeli mezdit se surja al-fatihah i përpëshin këtë Kur'ani agjib o shumë të qëdëshme shumë të qëdëshme se siya Allahu tebareke wa ta'ala me këtë surë i ka përpëshin këtë këtë këtë këptime Allahu jallë wala Në gjune pengameri sallallahu aleyhi sallam E kam suhe Pengameri aleyhi sallatu aley sallam Ku ka thonë aleyhi sallatu sallam U ti të gjewa mi alkelim Mu e më është dhonë fjala gjithë përfshirëse Apo për mbledhëse e kuptimeve të shumëta Ta shpara më ndoj e ti Pengameri aleyhi sallatu sallam ka si njëri Njëri si zhë njëri Me komponentet njëri Ti ka daluse e ti ka cinsa jakonë pengamer I dërguari allahu të vare kjo të ala çdo daptermend me se si nga el-fatiha nxirën argumente se Allahu ka të dërguar shumë shumë të dërguar dhe obligohet Allahu të ketë dërguar të dërguar nga sule el-fatiha shikon pejgambera konjeri ka thënë mua më është dhënë fjala për mletse andaj kan thon drejtart prej këtij hadithit kemi konkluduar se shumica e haditheve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk kanë mundzimu kanë më shumë se gjysma E ato që ka janë ma shumë se gjithfache, kanë thonë në shumicën e raseve, ose janë bëjife, ose janë bëjife, në më nëse shef në jadith, mbi gjithfache. Dije që ka mundë që a jadith mu ka më bëjife, jo ti me vendohë së është bëjife, ajo, mirë po në shumicën e raseve është bëjife. Nësë është sahih, nësë është i sakt, atëhere këto janë të ralla. Hadithi për nga merit me qenë sa, ma shumë se gjithfache, s'ka mundë që vetëm do një ngjallë që ka treguar pejgamberi alay salatu selam në të kaluarën dhe ka treguar pak më jan në shumicën e haditheve pejgamberi flet gjys fjalie, një fjali, dy fjali, mos shumë ris ka. Po pse gjet këto polemika dhe gjet këto diskutime dhe gjet këto libra të shpjegimeve të pejgamberit sallallahu alaihi selam për fjalët e tij u titu jawab alkalem. Dës ka pa bejë sa mu më jdon fjalë për mletse. Dietarët e kanë kuptuar se pejgamberi sa ani pse ka fol pak brenda të rëfjallive thellat të rëfjallive nëse imi mi, mi nëzjerë kuptimët dalin shumë dalin shumë kuptime njëriut nuk i del jetëa e tina për me i sudiju fjallët e pengamerit sallallahu aleyhi sallam kjo sa i përget pengamerit me gjitha i ka thonë unë nëme e në beshar unë jam njëri e qka thua allahu të bare kjo e tala nëse njëriut pengamerit normal i është donë fjallat për mlevse pak folë shumë kuptohet maqful shumë domethënie ngërthejnë vetveti fjalta e Allahut edhe më shumë fjalta e Allahut edhe më shumë kanë shumë më shumë kuptim andaj thot imam qaim al-juziyyah tash neve do t'i marrni disa prej sendeve pec sa ti ka përmendurën qaim al-juziyyah derisa kjo është për librave më të mira të cilat është shkruajtur në tefsirin e al-fatiha sepse al-fatiha është obligim në namaz alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيو اشتوبليغيم باكتا سكوا نماز كشوكا بام بيغاميل عليه الصلاه والسلام من لم يقرأ بفاتح الكتاب فلا صلاه له كشوكو كيلزون فاتحان اليبراس سكوا نماز برتا سكوا نماز باطل اكو Namazën, me gjithë polemikën e cilë është të djetarët me vërtejtër se nuk ka namazë është shumë në nënsishme Thotë oja I alëm e në hadhihi surate ishtemelet ala ummehatil me talib il alie e tem me shtimal Dije thotë se kjo surë e lë fatiha ka përmlerë kërkesat më të lartë ta në mënirën më të bukur dhe më të përpsosër Cilat kërkesat? Kërkesat e rëbve Kërkesat e rëbve që duhet me izbatu e ndaj Allahu të bare kjo talë. Allahu ka kërkesa. Allahu është kryusi, absolut, neve jemi kërkesat. Neve Allahu në ka kryuje, në ka kryuje me, në kërku di shka për e neve. Prej detyrave dhe ndalesa dhe me undaluve. Suri al-Fatiha i përfshin të gjitha, e tem me shtimalë në përmledhjen më të madhe. Pasaj thotë, fe shtemelet arët ta arifi bil ma'budi, Të bërat e vërteta me tre emra, kjo është e para mes elve, shumë e madhe. Thotë e para prej meselëve dhe çështjeve më të madhështore, çka i tregon kjo sure, e cila është e tarifit me mahbut. Definicioni dhe përkufizimi dhe njohja me kan bil mahbut, me të adhuruarin, kush adhuron. Njeriu është i krijuar në atë formë që kërkon mahdhurij di kan. Ado atë çka thonë nuk e adhuron, aq kërkon të adhuron vetveten ata adhurojnë vetveten, kështu ka thënë dijetar. Pse? Njeriu po nga për nga natyra e tij kërkon dikant me adhurim. Kërkon, ndoshta njeriu nuk e dimë të definoj adhurimin, po ai e bën adhurimin. Ai e bën adhurimin se dikujt i nënshtrohet, dikant e dëgjon, dikant e don shumë. Dikujt kujt nuk korr nuk jaxën fjalën. Me dikant don më nejt shumë. Apo, kështu dijetar e shpjegojnë. Kjo është adhurimi, ç'kjo është? Dikuj që asë ja këtem fjallën, e dënë shumë, kulë me në dashurijës, i nështrohosh, i bindësh, nuk mundësh me nejtë pa ta, e adhëron. Thotë Muhammed Kudbi, nëse thotë dikush, une asë një anën se kam, asë se du kërkan, asë nuk adhëre kërkan, asë nuk i binda kërkujna, asë nuk ja këta i fjallën kërkujna, në në kushtë thotë di shka, nuk ja marë. Thotë ki, kanë e adhëron, vetë vetën, vetëm vetë vetës ja pranë nëmë fjamën e kështu mërë në mëdo njeri ju për nga natira s'ka mundi me i adhuruës është di kanë do me adhuruë, pa tjetër di kanë me emituë pa tjetër di kujt me nështëruë ta arif bil ma'bud e nësurën fatiha është i shfaqër ajë cili meriton të adhuruët Allahu Gjellua Allah, Ala, Te Barake Votala se ka parë qitë Allahu vetë vetën me tre emra Ibn Qaymi, I ka përmeni 3 emra dhe 3 cilësi Të adhuru aritë supremë Allahu gjellë gjelalu Aji që në mëriton të adhuru odë vete majë Në mënir ekskluzive Në mënir ekskluzive Këta, ndoqëta kjo ishte denë suri al-Fatiha Kërejt qështë të që i ka përmeni i ben Kajimi Me i ditë besim të orinë Do e mos, pse? Kur ta lezoje Fatihën Mësë me lezunat në të aspektin Subhanallah, kompjuterik Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, Arrahman, Arrahman, Ar, -rahmen, ar, -rahmen, ar, -rahmen, ar Ja, Allahu Gjelluar, se ka bo, pëllegim për këtë mesejle. Allahu Gjelluar al, nuk e ka bo, fatiha në kështu, në formë, kompjuterike, vetëm me nëmruti. Jo, ja, do në me klidh me Allahun të e barek e vëtale, surja el-Fatiha. Ande i ka përmin tre emra. E para prej emrave është Allah. Allahu të e barek e vëtale. Kjo është e imri i parë. Ande i ka thënë, Elhamdu Lillah. Falenderimi absolut I cili falenderim në gjuhën tonë Nuk e përfshin fjallën hamd Sepse fjalla hamd është shumë më e madhe Sepse fjalla falenderim Elhamd është shumë më e madhe Andaj disa djetarë këndon La ju tërgjem, së përkëthejhët Po dhuhët, elhamdu lilla Falenderimi të konë allaut A do me thonë Se ki thonë elhamdu lilla, jo Argument Janë pajtu gjithë muslimanët prej djetarëve dhe sahabeve dhe tabiineve se kush del në namaz dhe thot me gjuhën e tij në gjuhën e tij e cila ai e sak, ka përkthyer alhamdulillah rabbi alalamin arrahman arrahim nëse e lëjon me gjuhën e tij ai e ka ai ka namazin e saktë jo pse sepse s'ka thon alhamdulillah çka argumenton se s'munësh me përkthie se m'u pas përkthie i shkon namazi valid tamam po nuk munësh m'u përkthie nuk ka mundsi elhamdu është shumë më e madhe se sa vet fjala falenderoj Asë një gjuhë, jo ja, ja veshë gjuhë a Shqipe Jo ja veshë gjuhë a Shqipe Po asë një gjuhë së mërët me përkëthi e lëhamd Lillah Më nënëci, Allahu Gjellala Kërë ka përmenë hamdin Të parin emrën e ka përmenë të tëllin Lillah, Allahun Andoj, djatar, regu, kamkajmi, vonk, këta, dole, të varë e kjo vëtala Andoj djetarë ka ndolë me regur Ka përmenim e në kajimi ma vonë Këta do përmenim dhe këshur Të gjitha emrat, thuhët Rahman është emëri Allahut Rahim, emë Nuk thuhet Allahu, Allah është emri i Rahmanit, kështu nuk thuhet. Po Allah është emri më i përshtatshëm i Allahut xhallahu Allahu ala. Andaj qaan elhamdulillahi. Falënderimi takon vetëm Allahu te baraaka wa taala fasayqaton rabbil alamin errahman errahim malik yawmid din. Do të thonë, këta emrat i përgatson Allahu te baraaka wa taala. Ky është emri i parë me të cilin Allah i njofton robtë tij. Allah. Sadr, çetër sakrati emri i Allahu. Tetrsakrat Allahu tebaraka ve teala ka than hel ta'lamu lahu samian Kjo është sekreti i cilit la poman Dëtortoi në dunjo pisa ka kriju Allahu xhelalu dunjën prej të ademit po edhe para të ademit prej xhinde kështu më ran po edhe të më lashët edhe deri në fund Allahu xhelalu ala nuk i ka mundsu kur kujë nga më pas emrin çka Allah La hawla ve la quwata illa billah Njerëz i thonë un jam i adhuruari un jam rrob A dhe i firani qëli ka qenë njëriju Më krië e neqë Njëriju më mendje madhë më dhe i Allahu që ka thonë A i ka thonë musës unë jam Allahu Ja, e në rabë bukon Unë ka thon, zoti, Rab, e ka thonë jam zoti Rabë E ka përdojnë termin rabë Jo Allah, pse? Sa Allah u kërkujtë që jam unëconë me pas emërën Allah Ndu njo Nuk, nuk, nuk e këziston Legëje i sëriën pikudush Legëje i sëriën ndashtë Muslimanëve, ndashtë Gjobës simtarëve lecëtë sa të dushë gjënjet dikuni cilja është titullu me emrin Allah asë njëherë andë e Allahu Gjellë në surën mërë jemi ka thëmë për nga meri të alejë sëratë vë sëramë a e di diku shka e ka emrin Allahut a e di një, vesh një a e di s'ka Allah është vësë Allahu Gjellë vetëm Allahu të barek ku a se krejti së mundët muquj diku shë Allah së mundët mi thamë vetëvejt e sunë jam Allahu, pse Allahu që mundë tënë Këtë e nëzhve më të lartë, Allahu s'ja mundëson. A këpëtoni kështë Allahu të barëkja vë ta'ala? Gjellë fi shetë nëhu. Allahu Gjellë alë është mëj lartëti në autoritetin e math të ti. Lartësin e lartë të ti. A da e ka përmeni lilla. Emri Allah është emri maj math. Pas a kanë polemizu, emri Allah është në aspektin gjuhësor, a ka përjardje, Allahu Gjellë alë në gjuhë në arabe, emri Allah, a po është emri pë Të djetë ardhë Shekhu lë islami bënkaj me lë gjauzije Ka me ndimin se Tudijat janë me një vend Edhe e mëri për vetë që më pa dhe ka kuptim se, se është me prej ilah Ilah i adhuruar Allah E tash nëse i lidh Nëse i lidh Allah i adhuruar Ilah i adhuruar Të adhuruar ka shumë Po asë një adhuruar së në qumë vetë vetën Allah Që argumenton Se kërkush nuk është haqë për mukoni ilah përveç Allahu. Përndryshe, kishme qenë Allah, kish qen, Allah po sa është Allah? Asnjë. Çmuret më thojë të vërtetën, Allah, thuçë i vetmi i merituar. Për adhurim është Allahu Tevareke Tuare, ai i cili është i vetëm në këtë emër. Domethënë drejtor kan thonë disa, Allah është emri përveçëm, çishi përveçëm, s'ka në aspektin etimologjik, prej ardhjes gjuhësorë s'ka, kjo. S'ka rrëjë të gjuhës arabe. Të tjerë kan thonë jo, ka rrëjë prej ilah Ma abud i adhuruat Allah është djerë kjo Allahu te bare kjo E ka këtë emër Si dhe qoftë Allahu gjellë u Allah është ai cili Nuk titullohët me këtë emër përvesti Subhanahu Votala Pas të e ka përmeni emërën e dytë Në këtë sure E rab Rab Zot Për e potencoj Fjalla rab Anës fjalla Zot Jo Qy ishbet ashtë këtë këtë këtë Jo Fjalla rab Tamam në ndihmomi me gjuhën ton Përmi të për mi uafru disa terminologjive, disa terme, o, ama rabë nuk e zotë, rabë nuk e zotë, rabë është ai cili kujdeset për të gjithë, rabë be, ju rabbi, ju jo e dini që alën tërbije, apo, s'ko tërbije, apo e kipo tërbije, s'tfar për tëllës, a rabë prej rabë, Jusuf, jale i salatu e salam, i ka thënë atina, i qëli ka qenë në burg, njani prej dyve, i qële ka pasë e ka me shpëtue, i ka thënë, Irgji, ila rabbik, shkok theu të zotë i jatë, të rabbi i jatë, qëli rabb, allahu i jatë, të pushtetar i jatë, të kredetar i jatë, dhe më në rabb, qëfar e më një ka, qëfar kuptimi i ka, a i qëli kuidesët për të tjerët, dhe ka furqin për më kuidesë, e rabb, Allah te nëse e kuptëm fjallën rab, pas të e kuptëm fjallën alemin, e kuptëm qka se Allah u kujdeset për gjithë qka shka existon. Se është rab el alemin. Kure shikon tefsirin e fjallës alemin, në tesahabë dhe tebin, qka thonjë, el alemin kullu masi vë Allah. El alemin, Në ato janë të gjitha botrave apo çështoj. El alemin sahabët thojnë kullu masi wallah, çdo sa nfarveç Allahit. Pse? Sa janë rrob, to të ket janë mërpubin. Ai është kontrolluesi këto ket janë të kontrolluar. Ai është edukatori këto janë të edukuarit. Ai është i cili i drejton njerëzit këto janë të drejtuarit. Domthonë e rabb el alemin. Allahu është ai i cili kontrollon të gjithë dhe i ruan të gjithë. Te barekatu har. Si po kur këqejn atë mbark. Kush kush ka ruit? Kuç ka uçi? Si si është bërë këtaj proces? Pse pse pse nuk uh, ti nuk i posht kërkesa atëherë më thon, bëma se ta se do mundu do uj, do buket e kështu me radh për frimarjes ka këtë to kush? Allahu te bare ke utar. Pa dëshirën tone, ti se gjedit, o me Rabbul Alamin, Zot i botrave. Ti jap kërkesat pa pa i ditë ti çrët kërkesa. Ne kemi harruar pa po, se kako ko ko e gjat prej pse kena të nin mbark atje. Mithë pa Allah në ka rujt në të moment Rabbë el Alamin Në dhe Allahu Gjellë ka përmen Vë Rabbë E ka përmen emën El Rabbë Pasaj ka përmen emën El Rahman Elhamdulillah I për emën El Rabbë el Alamin I dhëtë e emër Pasaj El Rahman El Rahim El Rahman El Rahim Apat Shqip Ska El Rahman Ska për këthim El Rahim Ska për këthim Po të shqipë për këthim El Rahman Më shirploti Mëshirplot dhe mëndonë mëshira e ti përfrinë gjdo sen dhe plëtsonë gjdo sen Rahim mëshirë borësi Se mëshirë borësi? Nga se e mëshiron ataj të cili dëshiron me mëshirue Talinë mes Rahman dhe Rahim është i qartë Me Rahman jeton gjithë shka Adhe kafirë dhe besimtar jetojnë me emin Rahman Andhe Allahu të e bare këva të ara Në hadithin e sa i Bukhari dhe Muslimit Nga Bengameri sallallalli sallam Se ka thonë Keteve Allahu wa huwa 'ayn al-'arsh Allah e ka shkrujt një fjalë tek ajni i arsh. Çka ka shkrujt? Rahmati sabaqad ghadabi. Mëshira jeme, rahmeti jam e ka mbizotëru, e ka tejkaluar hidhrimin tan. Mëshira Allahut është më ti. e madhe sa hidhrimi i tij. Ibn Qayyim al-Jauziya, edhe ne këta e ka një tefsir të mirë. Subhanallah. Duke shpjeguar fjalën Rahman. Cila është Rahman? Dëgjo. Allahu arshin e ka mës larti Nën arsh janë krejt të posht Krejt krejset Allahu gjellare janë nën arsh Nën bëj arsh kush është Ar Rahman alë lërshis -al të va Rahmanin bëj arsh qëndron E nën arsh Krejt qive dhe tokës dhe kiçka ka Dhe krejt qive dhe në mes të tëre Qka shkru në arsh Rahmeti sebeqat gëdobi Mëshira jeme Te i kalon hidrimin tim Mirë Qfar kuptimi ka kjo? sepse me mos çat mëshirë e cila e ka këtë universin në frymëndjëson. Allahu te baraka ve teala e ka bog këtu. Çfarë kuptimi ka kjo? Jo besimtari nuk e ngan Allahun, nuk e dëgjon Allahun, nuk i beson Allahut, nuk jeton me urdhat e Allahut. Po pse jeton ças i lirshëm? Pse frymëndjon ças i lirshëm? Pse nuk ka telashe ai? Ndoshta në njëherë më pak telashe se sa një besimtar ka. Pse? Sepse rahmeti sabaqat ghadbi, sepse mëshira Allahut e ka shkruajtur atë e të i kalon i dhërimi në Allahu Jellë nda i jeton lirë në mëshirin Allahu të barëke anë thot me rrahman jeton gjithë shka a me rrahim dhe që besimtart innëhu kane bil mu'minine rrahimen jo rrahmanen a i nda i besimtart dhe është rrahim besimtart është rrahim se i mëshiran Allahu të barëke në akhiret nda i Allahu Jellë në këtë sure ka përmen trejnë Allah në El-Rab edhe El-Rahman Allahu, kujdestari, edukatori, rabbi, zoti dhe El-Rahman, mëshirploti dhe ajtësili me, me mëshirën ti jetën gjithë shka Këto emrat e Allahut, thotë shekhu l-Islam jemën kajmë el-Gjauzije mërgju l-esma i l-husna o sifat i l-ulja i lejha Kërrejt sifatët e Allahut, shka i ka Allahut dhe kërrejt emrat e Allahut, ma e mentash Mo e men të ashtë se ku ta lezojshë Fatihë Ndih të më të kujtu këto mesejde Ku ta lezojshë Fatihë Duhesh më konë me një shkall pak matë lartë të dijes Nga se surja e Fatihë Gjdo e rësht ka ta lezojsh Duhesh me dit dhe qëka tjetër Andaj kitë kuranin e ka surja e Fatihë Qëka thotë Kërejt emra dhe sifatet e Allahut Këthejnë të shetëre emra Allah Ar Rab Edhe Rahma Te bareke Wa te ala Wa bunijet i suratu Al ilahijeti wa rububij Dhe kjo sura është të ndërtuar mbi adhurimin Allahut, sa a i është të adhuruar me ata sa Allahut është zotti botrave dhe mbe ata sa Allahut gjelluar është më siru si apsodot. Te bareke, u a te ala. Fe ija ke na abudu me binijun ale ilahije. Vetëm ti të adhuruar është të ndërtuar mbi qka? Mbi ata sa Allahut merito në më adhuru. Va ija ke në stainë dhe prejteje ndih më kërkojmë ale rububije sa Allahut është zotë. Kujdestar Pse në thojna i jake në stahin Vetëm prej te e ndim kërkojmë Se ty o zoti i kujdestar jem Tia i cilin kje duku muhe Tia i cilin më mundëson më zhvillu muhe Andaj më mundëso prej Forcës më jep prej forcës e ty e kujdestar jem Për çka me bëhune Me mujt me arrit adhurimin tan E ty e rrap A i shka mundësh me më mundëcu këta Se ti ajtë që di mundësh me më mundëcu, më mundëco qka ta kry i jake në abut, ta kry e adhurimin daj, daj të i e. Janë senët të lidhërën njona me tjetërën. Pse, po ti nuk mundësh me bo asë një adhurim pa të donë leje Allahu Gjellua Allah, te bare ke vëtara, asë një adhurim. Pa të donë leje kush, rabbi, pa të thonë i ban e veprën. Po me ta mundcu vepëra, po dhe me dhamë fuqia Po dhe me ta kryu e vendosëmërinë dhe dashurinë Për me batë vepëra, Allahu te vadhe Kjo atara ta kryonë Anda njëriju duhet me ditë se kanë e ka rabë Po jo veshë për adhurime Por shdo jetën e tina duhet me ditë se rabë E kontrolonaj Subhanë Allah, njëriju është të kryu më qatë në tërshmëri Allahu gjellë u ala Mitrën e nanë Sa i dini se ka qëjtë Mitrën e gjuna rabë e qëvët Rahim Dhe koha, di ka ditë Mitërës emrin prej emrit Rahman Mitër Nëjë thëjna mitër Ajo në gjuna raba është Rahim Pse? Sepse e ka më shiru Allahu të barekjo vë të ala Po qka na mësën Allahu me këta Rahim? Njeri ju subhanë Allah është i lidur për nënë dhe babën e ti Kër është i vogër Kër ka frikë diçka Qka ban? Hikë të, të, të nëna vetë Të babo vetë Pse? Se e ndinë që e ka kujtëstor E ndinë që e ka kujtëstor Pse nuk frigohet që ka me ndohet dhishka e keqe, kur tjetë për anë prindit, se kujton që kja këtë që fuqi ka, sa me mbroj për e të shijave. Mi pasi të ndjenja njëriju ndaj Allahut, kur e keqes e godet. Me pasë bingës Allahut, nuk e lem të keqe dhe njëherë. Nuk e lem Allahut, as që ka kriju e për, për të keqe. Allahut gjellëva Allah. Allahut është Ar-Rahman, Mushiruës. Subhanallah, vesh me emë në Rahim, njëri O po, Emir Rahman, i cili Rahim është e martë për Rahman, ama ndjenat e toja janë të vdekur. A kjo është pështejë. Ndjenat e toja, gjallëria e on, kuptimi i on nga emrat e Allahut xhallash i vdekur, sepse njeriu me jetumë emrat e Allahut te bareka u teala është në vërtetë jetën në e vërtetë, ndoshta tjera të tjerat sa janë nuk çojnë jetë. Allahu te bareka u teala na në mëson nëpërmjet këtyre emrave se Allahu xhallalah është ai cili meriton të adhurohet, kujdestari i on dhe na mëshiron me mëshiran e Tina. Pastaj thot hoxha, walhamdulillahi yatadammanu yatadammanu al-umura ثلاثه. The hamdi e për këtij hamdi më mir original se sa më thon falënderim. Hamdi i përfshin këto tre çështje. Fa huwa al-mahmudu fi ilahiyyatihi. Ai është i falendëruar mahmud i takon hamdi për shkak se meriton të adhurohet. Wa rububiyyatihi wa rahmatihi përshkak rrugubijës, që a janë rabë, meritant të falenderot, dhe përshkak rahmetit të madhë, meritant të falenderot. A jesht i falenderuar, pa e falenderuna. Andaj Allahu Gjellar ka thënë, ja e juhën nësë, entum fukara, ila Allah. O i njerës, ju i një fukara, të vartësur për Allah, unë të e barek, u e tala, u e hu e dhe gani, e a jesht i pasur. El Hamid, i falenderuar, me sifatët e veta kur ka pasuri. A ka nevojë dikush më thon i pasuri je për më ia ja vërtetuar pasurinë, a mjafton pasuria që ka ai për më ceni pasur? Kur dikush ka dije, ka dije, çfarë do shkencë? A duhet më thon dikush pe dishe apo mjafton ti çedi? Mjafton ti çedi. Kjo është i dijshëm. I pasuri mjafton pasuria bukon i pasur, nuk duhet njerëz më thon i pasur ka kshë. And Allahu te vëllë ka votara, nuk ka nevojë dikush mi thon ka kokë i fortë. Allahu xhallahu mi thon i fortë kanë Allahu. Ai është i fortë edhe ti nëse nuk i thu i fortë. Ai është i fortë nëse ti nuk ke forciën. Ai është i adhuruar nëse ti nuk e adhuron. Ai është rabbe edhe ti nëse nuk e konsideron. Ai është mshirues edhe nëse ti për ai mshirësit ti nuk kërkon. Allahu xhallahu as-hamidi falendëruar pa marr parasysh na, a falenderoj në Allahun te baraka. Wa taala angasaniriu nëse e ka një cilësi Nuk ka kush njerëz që më jam erratuar. Kjo është me njerëzit e Allahut Tebareke ve Teala. Pastaj thot: "Hujat vetodëmnet ithbat al-ma'ad." Kjo sure e vërteton ringjalljen. Qëra, mundohet me nxjerr mesele, të cilat ti kur ta lexosh Fatihan thu subhanallahu, ku ka kjo mesele, ku ka kjo sure Fatiha me nxjerr ringjalljen. Ku ka? Asnjë ajet se për men ringjallit. Asnjë ajet se bën në ringjallën kinë mordinjall çka thot u tadhamanat ithbat al maad kjo sure e vërteton çka vërtetësinë e ringjalljes së njerëzve ua jazaa al ibad bi a'malihim dhe shpërblimin e njerëzve për veprat e tyre hasaniha wa sayyiha demirat e tyre dhe tekseat e veprave të tyre wa tafarrud ar rabb ta'ala bil hukm izza ka bayna al khala'iq dhe veçimin për gjykim ta allahut na mas krijesave وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله ذا الله جل وعلا جكون المدريسي ذاك كيا هو في جانب الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين صamme seleka e para vërtetimin e ringjalles pse ho jaktu se ka specu shkort po man ata ne ka specu çka ai është malik zoti rahman i adhuruar edhe malik mbret mbreti mbreti kur t'i dërgoje të dërguar të të tëre ushtrinë të tëre mi kri do punë shkoj një kri në po kur t'i kthejnë, shka ban krejt logarimer një ka një e Allah u zhëllarash melik jo mi din e ka kriju dënjajën i ka kriju njërzit i ka kriju e mjetet e jetës i ka dërguar të dërguarit me kontrolua dhe me i komuniku me saqet e Allahut edhe në fund shka ban i kthejnë të gjithë të Të këve të veqë ati dhe i mërë dhe gari. Të bare kjo, se është melik, mbret gjikacë në ditën e gjikimin. Të bare kjo, a të ala. A shikone, se kur të arrezosh Fatihan, sa meselët du të me të kujtua. Andaj, leqimi i vërteti surës Fatiha, cili është, dhe të ardojnë. Kër leqot, elhamdulillahi, rabbil alamin, dush me pritë. Pse, se ka përgjigje, tjetër. Adhidhi muslimë. Kur thoi njeriu elhamdulilah rabbil alamin, Allahu thot, "Më falenderoj robi im." Dhe do rgam ndon kur të analizojë elhamdulilah, prit ta thojë Allahu diçka tjetër. Kur thui shah rahmani rahim, prit ta thotë diçka tjetër. A më ndo ki ndjenë këtë meselë? Në nuk nuk nuk i, i kshitim këtë meselë, sepse na dëna vetëm e krimi mesen dhe me më largua. Me sa kjo meselë ka shumë kjo sura ka shumë mesela në vetveten e saj. Pastaj ka thonë dhe të dommenet i thbeten në guatimin gjihetin adide, dhe kjo sure vërteton pengamer lukun e pengamerve nga shumë konde. Hajde tash, më nedon meve Fatihan, edhe thot, argumentoje vërtetin e pengamerve në përmjëtsurës Fatiha. Kumë janis? Kumë kum janis? Shki kumë janis? Mirë po, shikone njëzës që kanë jetu me Kur'an, që e kanë dhonë jetën e tëre për studimin e fjalëve të Allah u të bare kjo e tala, të cilat e kanë zbatue urdhën e parë, hinor i krabi smerab bikelledi khalak, ledzoh me emën e zotit tanë, e kanë zbatue kështumë dherin friman e fundit, sikur që e kanë veti mamahmedin, kur ka qenë plak, ka qenë plak, i molist, i stërlodhur, e kanë padu këvrapuhe me fmi, kanë thonë, oj mam, plak i bon, Yellot, yeraskapit, alo me fëmia. Ka thon jam të dëshku me mësuar. Ka thon deri kur moti e imam i muslimanëve. Ka thon talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi. Ka thon kërkimi i dituris, apo rivajet e tjera, me laps për en lindje deri në vdekje. Mahdi thon djepit. Doon prej se dije unë më me menu e deri në lahd derisa të mborosin vetëm me këtë mësejle qikonë njërë të të të të kanë dhënë jetën e tërë për këto mësejle kanë jetu me Kur'anin Allahu të barëke o të ala i nëzirë nimi mësejle prej njësurës normalë, Allahu e kanë inspirua ta Allahu gjëllu ala fe men uti e lë hikme fe kad uti e khajran këthiran Allahu gjëllu ala ka thënë ku i dna ajab në na hikmet urëtësi jë kanë ala në khajrin e madhë të barëke o të ala mi pë Asë njëherë dukë duhet me nëndë shumë vetë vejtëm. Sepse qaj zotë, i cilje e kam su Muhamedin, është qaj zotë i jonë. Rabë, qaj zotë, i cilje e kam su Ebu Bekrin, është qaj zotë. Qaj Rahman, qaj Allah, qaj më shiru e si njëtja. A menon se atina i kalon e ti nuk tjepa? Jo, zban me mendu kështu. Kjo është mendimi keqë për Allahun. Allahu të bare kjo e ta në hadith kutsi, që a thotë, E ne, e inda vanni, vanni abdi bi. Unë jam të mendimi, une, Allahu jam të mendimi robit për muë. Qish menon për Allahun, qashtu të trajtanë Allahun. Menon kesh për Allahun, kesh të trajtanë Allahun. Menon mirë për Allahun, mirë trajtanë Allahun. Kjo optimizmi. Andaj, ajqka e kamësu Muhamejdin, në mësën edhe meve, vallaj. Ajqka e kamësu e Bubekrin, Omerin, Othmanin, Imam Ahmedin, Shafiion, Malikun, edhe meve në mësën. A i që i ka mësu kretë musliman me këtë dhije cila neve në hutën edhe neve në mësën Nuk në privanë dhe Allahi Pse? Vë më kënë rabbu këbë i dhalla minil abit Se Allah nuk i ka këshire bu Bekrin se A i ka postë dhe një komponent të të tërë Jo, dhe aj pilotë si takonë Njeti shpirtë Kretë për ademi La fërqa bëjnë l'arabi o lë aqëmi Këtëm bëjnë ka mesam Ska o dalim mësë arabi dhe jë arabit Illa bë të Kullu Adem, o Adem tura, nalej, salatu, salam, të gjithë ju nga Adami, Adami nga tora, qepani li salatu selam, të gjithë vini prej Ademit, Ademi pikapi lloçit. Ke një përbërje. O komë Selia, ama ata e kanë marrë çështje me seriozitet. Ata e kanë li prej Allahut. O Zot Bero. O Zot japom. O kur rabbi zidni ilmen. O Zot shtova di. Çatë ngon me nuk kanë as ti për kësaj kategori. Nuk varen me të çmuvet vetë. Sahabe të cilët kanë vëllur prej 40 viteve Uzzim, janë boti ata. Në 40 ta Uzzu. Në 50 djetar Djetar ju më metit 60 djeta u dhu 65 djetar ju më metit Si, për 5 djet Ma dje dhe moshë e madhe Ama ja ka ditë kush është Allah Inna Allah ala kulli shejnë kadir Allah është për shdo sen ka mundësi Andaj më zgabo me lan shejtanin Me të bindë se ti nuk munësh Se ti nuk ije Se ti kështo dhe ti dhe kështo Kjo krejtë për shejtanit Ja idu këmu shejtanul fakrë Shetani, thëtë Allahu të vare, kjo e tala ju frikson me fukarallëk. Qëfar fukarallëku? Fukarallëk në mendje, në bindje, në iman, në dije Wallahu ja, Wallahu ju pr, ju fadl, fadl e kështë mëralë. Jothë, Allahu gjëlloj ju prëmtonë fadlë, fadlë e shumë, ju dhonë. Fes e lullahi min fadlihi. Allahu gjëllonë, lutë në Allahun për e fadlit të tina. Lutë në Allahun për e fadlit të tina. Ajë cili ka me miliona, nuk ka ku fiaj, tjebë, vëllahi tjebë, bëtë qka duhush Allahun te bareke ve tere. A mundem, mundem po? Ale ma munesh. A unemoj mune mune me po dietar munesh. A mund memeria Abu Labidin Mesudina? A munesh. Pse? Poku se e bën Abu Labidin Mesudina, Abu Labidin Mesud aj me at autoritet, kush Allahu jalla wala? Pse ti mos me the band, the të bë, të ban vallahi, edhe të gjithëve neve na ban. Vetëm duhet mi u kthi burimit. Burimit të uhet të të kan pi ata, për arti ujit, edhe na me pi. Edhe njëta ndof. E njëta, ndodhë, që ka ndodhë më ata? Anda ima maliku ka thënë, nuk e ndreq fundin e këti umetit, vetëm sa ata që ka ndreq të parte këti umetit. Burimin, këta ju burimit, Allah u të barë kjo e të ala ta mundëson. Jepja hisës e ajetit, ikra, bismi rabik, legjo me emën e zotit tanë. Jepja hisën këti ajetit, zbatoj e këtë ajet, shikoj i pasaj rezultatët. Apo mu isha munëshë. Nuk duhet njëri ju kur me nëndëshmu vëtë vetën e tina Edhe daloni mes nëndëshmimi dhe nderit të vëtë vetës me Skibrit Ka u dalim të madhë, ka for i bënkajim e lëgjuzie Me nderu vëtë vetën, zdo me than me pas Skibër Me than bikush hulle kryen, ta shkeli kryen, ta shofa i e me ndjëmadhë A e hullë kryen? Jo Se pa, adha, ose më ka thanë kështu unë me vërtetu më dhe stijen Unë nuk e vërtet... vërtetojt se se jam me ndjëmadhë duke jam unëcu tjetër me ma jo. sh Duhet njëriju me të shmuën vetë vetën Se nëse nuk e të shmuën vetë vetën Nuk arrinë kur gjo Njëriju, Allah u që ka thënë Vala të hinu Vala të hëzenu Vala të hinu Qëka është? Mëse në në shmuën vetë vetën Mëse në në shmuën vetë vetën Vala të hëzenu Asë mësë mërzitni Wa entëmul a'laun Njëni më të lartit Inë kun të muëminin Nëse jeni besimtar Nëse jeni besimtar Nëse Rahmanin, Rabbin Por mirësit e ti se vallaj, Allahu Gjellual Nuk nga privon për mirësive të tina Vetëm më një kusht Nëse jina të sinë qertë në kërkesën Dhe Allahu të barë kjo vëtala I jakën a abud Vetëm ty ekskluzivish kërkan tjetër A abudu ty të adhëroj Tjepë Allahu Gjelluala Allah. Sepse nga ka kriju për më nga vanë Sepse ka pa fond I jakën e sta'in Dhe vetëm prej te jendim kërkojm Dihmonë Allahu Vetëm qëka, du është me thonë, qashtu si shanë I ja ke në stëain Ama haroje, mu në bështetit i kushtjetër I ja ke në stëain Plëtsisht Thuje, Allahu gjellu ala Ti të regon gjurë më të eksendime Allahu te bare keotala ti të regon gjurë më të eksendime Vajdojmë Tho të uqa, nga kjo sure Vërtetohot për nga mërdo ku i për nga mërre Ka shikone Eha duha Shikone tash, thadlin e Allahu i cili të cili E nëzirë në përmet rovë كونه رب العالمين فلا يليق به ان يترك عباده سدى وهملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما فهذا حضم للربوبيه ونسبه الرب تعالى الى ما لا يليق به وما قدر وما قدره حق قدره من نسبه اليه ارغومنتي بار او فورما بار فور ارغومنتي من سوره الفاتحه ثوت كونه رب العالمين pasi që është ajë zot i botrave, qëka pasi që është ajë zot i botrave? Nuk i takon zotit të botrave, që ropt e ti, ropt e ti, ti lenë pa kuides dhe pa edukim. Nuk i takon. Dhe se prindit nuk i takon me lën thmiut të ti pa edukat, sindi në parë që ka mundot, prindit mi anonë thmiës është, mi amëzut i sa vjallë, të janise me folë, e aja pëllopsin me shkrujt, e librën me ledzu, pëse? Pëse pëse e në Në atë rysh marrësh pa pa shpreh këta që ta mësoj apo. Ai Ës Rabbiul Alamîn. Nuk i takon Rabbiul Alamîn i dëmlë han Rabbtë tij pa kujdes. Pa kujdes, pa i edukue. Dhe pa ju tregu se çka ju ban do bin në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Nuk i takon. Nuk i takon Allahut Zotit të botrave, i cili i kujdeset për universin, më pas haruave, më na pas haruën edhe njerëzve. Ju bani çka doni. Jo. As na sa haron në furnizim, a kam në haruën ata që na ban do bin. Mëna tregu sepse na krijuë? Jo. Në këtë botë, në botën tjetër, dhe pa na tregu se çka na ban dawn. Ai na ka krijuë, ai na kontrollon, ai na amençon, ai na edokon, dhe na tregon çka na ban dawn, sepse Zoti është i Yoni, Rabbul Alamin, Rabbuna. Zoti jona është ai. Fahadha hadhmul lirububia wa nisbatur rabbi taala ila ma yaliq bihi. E kush mendon se Allahu ka vepruar me të kundërtan, do të thonë s'ka dërguar pe pejgamber, s'ka dërguar të dërguar. Për mëna treguë Neve robëve, që ka me bo, o Zot? Ti në ki kiliu, po, që ka me bo? Ku e di unë e që ka me bo? Unë jam ignorantë, nuk di, tregom Kush me ndonë se Zot i ka trajtu e robët e ti kështu Thot ki nuk e ka besu Zotin Hadëmun rrububije Nuk e ka besu Zotin U e nisë me të robët ila maja li kuli bihi Dhe e ka përkacu Allahun që a ti kuzduhet Qa e ka përkacu Allahun që a ti kuzduhet? E ka përkacu Allahun në hares O Zot i kriove, këto i Zotë i jëtë nuk është i haraqë Nuk haronë Allahu Gjellë Wa Ala Nuk nuk haru, asë njëonim për e neve Qaqësa mujna me në haru frimarit që i kena O në udhulehum adde Dhe dhe Allahu të varek e vëtara Ja u nëmërojnë me njëzve frimarit Subhanë Allah Agjib Shume që dyqme Allah thot Në i nëmërojnë Nja, dhe nasë i nëmërojnë Ti kërje të në i nëmërojnë frimarit Që me pas njëtën ma preciz marë frime dhe haron ma dje thënjë djetarë subhanallah njëri ju kër munohet më mun nëmru frimarit ti në kushtohet frimarja a kipa kër munohet do këtë cikur atë të dënal frima pse? leje se ti kusht qeter ti nëmron tije s'ka nevoj ti më nëmru Allahu gjellë ala ti nëmron a i nëmron në frimarit e ska, s'ka dërgu të dërguar asësi e hasibel insanu e njutra kesuda a mëndon njëri ju se e kënallon pa përgjëtsi pa logari, pa edukimi ja, ja. Tëbaraka wa ala ajdartu shpejsona. Kjo është e para. E dyta. E thani, "Xhodhha min ismi Allah", ku ai është al-ma'luh al-ma'bud, dhe nuk ka rrugë për adhurim përveç njohjes së adhurimit të tij përmes rrugës së dërguarve të tij. E dyta për emrin e Allah. Subhanallahu për emrin e Allah, ai ka nxjerr argumente se Allahu ka të dërguar. Si thot, "Wa huwa al-ma'luh al-ma'bud". Ai është i adhuruari, i cili meriton të adhurohet vetëm ai. E qka kënë nga kjo mesele? Walla se bile li ibadeti Illa bi ma arifeti Bi ibadetihi E s'ka mundëcina me di qish ma adhuru Për vetë se nësa ajna kalzën qish Qish na kalzën a i qish Na i dërgon i dërguar Shko kalzaj Ti dhe ma adhuru Allah Sa do e kënë Allah Vetë kriesat janë të kriura në qatë formë që i ma adhuru Allah Kjo mesele e krier është E pa diskutume Po mirë qish ma adhuru Allahun Allahu na i qënë të dërguarit, që ka dhe i qështë ma dhruhe? Në mënë Allahu ka të dërguarit, i ka qëtë të dërguarit, për mëna mësune e vesi ma dhrua, Allahu në të e bareke, e të ala, e thërith, e të reta, min ismihi rrahman, prej emrë rrahman, thot, emrë rrahman, mëshirues, i plot, me mëshirë të si jetën gjithë shka, është e pamunshme nga emrë i ti rrahman, Ci Allahu të kish lanë në pakujdesi rrobat e tij. Wa adam ta'rifin, dhe mos të kish njoftuar rrobat e tina maja na aluna bi ghaite kemalih. Është pamundur që Mshiruesi të lë rrobat e tij pa ju kallduar çishmë plocue. Fa man a'ta isma Rahman hakahu ala annahu mutadamin li irsal ar-rusul wa inzal al-kutub a avamu min të bëmmunihi in zalël gajthi wa in batël kele subharë Allah thot, a i cili a jep hakin emrit Rahman thot, mas, ma për para duhet me vërtetue vërtetsin e tenga mërve se sa vërtetsin qka e shef prej shiju dhe blektoris dhe buqësis ku shën shiju, në qka foj njëzit Allah o zote e ka shua po pse e ka shlu se na do, se është më shiruës Të se donat mëshirua që njerëzit e dinë këtë mesela. Edhin se shiun ajën e freskët, të mira të kuçi jap Zoti, na kena përmend sa ateizmi nuk ekziston. Këti njerëzit thonë Zoti na jap këtë mesela. Edha sai nuk ka ndjerë Zotin në sicilit e tina. Mir po çka? Pse thot Zoti? Sepse e ngjen se Zoti ai mëshirues. Nuk është hakmarës, por është mëshirues. Për mëshirës atij është von shiu. Ai është von ujën për me e çka thot i mënkajimi? Për mi adhon, emën rrahman, hakin në besim, jo hakin në, në në vërtëtsi. është me besu se Allah u ka të dërguar. Ma shpeti ka të dërgu të dërguarit se sa e dërgun shion. Pse? Sepse dërgimi të dërguareve është madumës dëshmëri se sa lëshimi shiot. Lëshimi shiot është për trupat. Qishka dhët? Ibn Kajmë el Gjozije. Fe këtidaur rahmeti, li ma jahsulu bihi hajatul kulubi vel arrawah, a adhamu minë këtëba iha li ma jahsulu bihi hajatul ebdani u lejhbëh Subhanallah Thot Allahu pre emrit mëshirues ma madhe pre kuptimit të ti emrit mëshirues është me njall i shpirtrat dhe zemrat e robve sesat trupat e të tëre Allahu pëse zve shihun për me dal toka me frytat e saj pëse mi mor ato frytat për me majt fizikën ton apo por me mbrojt trupin ton, me ushqy dhe me, me idhon pije, po mirë, kjo këtë për shka, por mu koni fort trupin, subhanallah, Allahaj në i ka dërgu mjetet e forcimit të fizikës, nuk në i ka dërgu mjetet për me forcu e shpirtin, asësësi, kjo e dyta, ma përpara është, shpirti dhe gjendërija e trupit, është ma përpara se sa fizika, te bare ke, wa te ala, andaj thotë, Lakin el mahjubun inma adraku min hadha al-ism hadh al-baheemi wal dawab wa adraku minhu ulul albab amran waraa zaalik. A mund të aprofondojmë? Subhanallahu. Mir po thotë, të privuarit, të mbuluarit me mbulesën e ignorancës, të mbuluarit me ignorancën e mosbesimit, thotë e kanë kuptuar prej emrit Rahman, ata që e kuptojnë edhe kafshët dhe xhallësat. Qira, ç'she lidh me se ila? Lopa, kali, kafshët, krokodili, qka të dushtu, elefanti, loani. Ata kanë kan hisë pre e prej emit Rahman. Qëfar hisë e kanë? Hajnë, pinë, zhvillohën, i kryinë disa lezetit të kësaj dunjohën, edhe i shkatërën Allahu, gjellohala. No, Mirë po, pe i ka e morin shkim, atë u shqim, atë gjallëri qëka kan, e kanë, prej emit Rahman. Allahu ja mundësën janë i qetërit me, me i plëcu e epshet e të të të të të të të të të të të të të të të të t Hisën e emrit më shiruës si kur kafësha, veç për me hangër, për me pi dhe për mu pëllëcu e nevojat biologike, asë njëherë, asë njëherë, njëriu ka mendje, ajo që ka dalohet njëriu prej kafështëve është mendja, mendja e cila e ban njëriu me kuptu vetë vetën dhe tjetërin, lopa han dhe pin, ajo së të mërë vaj shti e shkaj të bom, ti han dhe pin, ama ti ki atësin me kuptu për çka është kriju ajo, subhanë Allah, kjo këtë më mendje bëndë më lopa, Allahu që ka dhanë apsijen më shprekë shko vetën a i lopsijen a monësh kështu du të mi këptu mësejder allemehu lbejan, Allahu ja ka mësu njeri u të folurit, elbejan jo vështë të folurit, po të folurit të qartë kur t'i kalzoj e njeri u dëshirat si përzijen që ta bedu, kry mu abeti mi thonë ti, jo be qëtaj të lipi jo, jo, edi i shkëm du lipune elbejanë Ja ka mundësu me folë si duhet Që ka vetë e lopën, që ka i të dashtë A po do me të prejas po do Adam, A di me të kallëzu Zdi Ok, janë fadl Allahu gjelë në ka privilegju me këtë mesele Njëri ju duhet me, me dit Qëfar një metin e ka dhonë Allahu të barek e o tala që në ka dhonë Të folurit, të menduarit Andaj, hisa jonë Hisja jonë, kismeti jonë Kisme A i thotë gjithë dëku që ka këni kismet Kisme, piesa jonë Pra Emred Rahman s'duhet të më kon pjesa çka e ka ko dhe kafshë. Kafshë ka me hung me pi. Alhamdulillah. E falenderoj Allahun që jep Allahu me hung me pi. Po neve jo. Tha kena të dërguar Allahu na ka dërguar për na zhvillu këtë jetë me këtë zhvillu këtë shpirtat. Prandaj hoxha nga Emre Ar-Rab al el al Allah el Rahman i kander këtë meselë. S'ka di meselë të mëlloja. Prandaj sulu al-Fatiha. Ti je në shkurt. Vëllohi janë shkumë shkurt Me kështë që shqipurin djetarë për surën Fëtë i ha Mëndjën dë njerë blokohet komplet Blokohet komplet Ku i ka shkumë mëndjë a kështu këti njeriut Po ata e kanë kuptu e E kanë murë hisën e mëndjës Jo hisën e, e loqit Jo hisën e loqit Njeriut është loq Nuk duhet me jetu për loq Për baljt Po duhet me jetu për njëshamë mëjë madhe se loqit Për shpirë Për m Allah o jalevala me dije erun kjo dunya. Allahu me dije faalem anhu la ilaha illa Allah. Dija se ska ta adhuruar me merit pervec Allahu te bareku te ala. Me laçet. Me laçet e adhurojn Allahun me vite, me vite me miliona vite. Kur e ka krijuu Ademin, çka? O Zot na, nuk ka disuke. Wa nusbihuka. O Zot na ti madrojna, do ta adhurojna, do te lartcojna. Allah i çka? Çoi tha, pritni pak. Vë allë me edhe me lesme Kada se kodit qka qka ngritët Kitë qatë punë që e kini bodër i tashtë Ademit me një sen tjetër Ju ngriti e Ngriti Ademit mbi uve Qish e mësoj Ademit do dije qka si dishin ata Medi dije Ngriti Onda njeri ju du të me ditë se qka, qka e dalon Ademit Ademit dhe me thonë ti Biri Ademit Ti e biri Ademit Mirë po mos të jemi bite kabilit Çadë më ka pas Kabilin dhe Abilin. Edhe nënçar në Kabilin dhe Abilin. Kabili ka një alternativë. Kabilin e ka e ka shtinën e pushtet i Blisi. Abili jo. Abili jo. Hana na duhet të dimë ka jena, nga cila han e bijve të Ademit jena. Ademi është furnizuar me elm, edhe ky elm të ka zonë gjithçka pastaj. Andalusim Allahun te barekehu taala, që Allahu xhallawala mos na privojë prej Dijës cënë Allah u të bare këvëtara e, e ka ekspozu për të gjithë E ka paracit për të gjithë Andaj kush do me mërë Pre ilmit Allah u gjelluar e ka mundë si me mërë shumë Libri Allah u të bare këvëtara është deti pa fund Deti pa bregdet Libri Allah u gjelluar është pa bregdet Mirë po na fukarat Jemi mësue Më shumë me tregu se za me ndëgju Kjo e meselja Njëri ju i ka di dëshira më rëndinë e tina Dëshira të kundë dërta Dëshira që lutoj në mesvetë, sikur njerëzit që lutoj në mesvetë, sikur kafshët që lutoj në mesvetë, mbrenda i kanë ditë dëshira. Cela me dëshira, dëshira më kallxua, dëshira më tregua. Çfarë diesha e kim? Dashka kur jauzi, do shtajë një roncën kiçëf ta tregosh, ama vetëm të tregosh. Kjo njëna dëshirë, dëshira tjetër më dëgjua. Ata të zot kanë mësu shumë, i kanë dhënë përparësi kësaj dëshirës më dëgjua dhe mësuar. E athasha kanë më zero, i kanë dhënë kësaj dëshirës më kallxua bikanzon dëshirës me kallëzuat e kanë me pakuxhajëç lutim Allahu xhalla wala ç'Allah te bareke o taala të, ta të mësonje midhën më për parësi dëshirës me dë, me dëgju dhe më mësonje lutim Allahu te bareke o taala ç'Allah xhalla wala nai çerpë sekretë dhe urzive të ajeteve të, të tina të fjalëve të tina lutim Allahu subhanehu te ala ç'Allah xhalla wala të na mshironë me mshirën e tina Allahu xhalla wa wala të na bënd njerëz të dijes, njerëz të elmit dhe të imanit Melaiina Allahu te bareke ve teala, bi ismi Allahu el celalu ve ala, che Allahu t'na izbukuran imanina zemratona, bi ismi Allahu te bareke ve teala, che Allahu el celalu ve ala kufrin de makaut de rebelimin de Allahu t'allahu t'uraytor na zemratona, bi ismi Allahu el celalu ve ala, che t'na udzon na rrugun e drejt, rrugun atë rëtët i ka udzuë të gjithë pejgamberët dhe njerëz të mirë dhe shahidat, sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi